Réri kutyák A megállótól úgy ötven méterre áll a lépcsős betonteknő. Valaha szökőkút lehetett, amit egy korábbi városrendezési koncepció álmodott ide, a mára pusztasággá vedlett park szélére. Most arra már csak teli szemetet gödör. Mivel a megállóban nem lehet leülni, mert hogy nem is megálló, csak egy kijelölt pont a semmi közepén, sokan várják itt a peremre telepedve a távolsági buszt. A helyiek úgy mondják a kútnál. Ide kell lenni, hogy az ember értse nem valami benzinkútról van szó, hanem erről a málladozó üres homokozóról, amelynek szélén óriásira nőtt öregedő gyerekek csücsülnek cekkerrel, sportáskával. Leterítenek valami újságot, vagy csak egyszerűen leereszkednek a szegélyére. Az öreg asszonyok sóhajtozva kémledik a láthatárt, mintha ezzel siettetni lehetne a sofőrt. A fiatalabbak meg mobiloznak. Erre van a városi kórház. Itt szállnak át azok, akik messzebbről érkeznek, és most tartanak hazafelé valamelyik környékbeli településre. A teknő belső felén, elkülönülve a többiektől mindig üldögél egy koldus. Középkorú, püffett arcú asszony vastag kabádban előtte sárga műanyag tányér. Évek óta mindig itt gubbaszt, még a nyári perzselő melegben is, mert ide nem jönnek ki a közterületisek. Csak akkor húzódik be a távolabbi építőanyagkereskedés eresze alá, ha nagyon havazik. De ezen a télen nem esett hó, az asszony végig kint volt. Akik rendszeresen jártak erre, mert mondjuk beteget látogattak, vagy itt mentek munkába, láthatták, hogy minden nap itt ül. Itt van most is, mintha hozzánőtt volna a mocskos kőperemhez. Nem néz a várakozókra, csak úgy maga elé dűnjög, hogy adjanak már valamit. Ha egy valaki dobott, akkor adnak mások is, ha meg nem, akkor előbányásznak egy kis kenyeret. A maradékot is sokan leteszik, mintha nem akarnák magukkal vinni a buszba. Félig rágott zsömlét, felbontott üveget. Az asszony megtanulta, hogy ezeknek is örüljön. Aki feketébe van öltözve, ahhoz sose szól, mert az olyannak halottja van. Pénzt pedig csak a reménykedőktől lehet kunyerálni. Azoknak még nem mindegy, milyennek látja őket oda fentről a isten, ha egyáltalán lelát idáig. Azok időnként belekotornak a zsebükbe, mert azt hiszik, ha valami jót tesznek, azzal egy kis protekciót szerezhetnek odafent, valami kis előnyt, lehetőséget, hogy még jövő hónapban is itt várhassanak a kórház felé menő buszra, hogy ne üljenek majd feketébe öltözve itt a szélben az elhunyt okmányaival a táskájukban. A fiatalok sose adnak, ezt az asszony az évek alatt már kitapasztalta. Rájuk se pillant, igaz azért ott van előtte a tálka. Hideg van, húsz perce nem jött busz egyik irányból sem. Egy kopott műbörtáskás bácsi nézegeti az óráját. Ő nem ült le a kúthoz, fellejárkál. Visszajogva figyeli, ahogy egy Nike melegítős, edzőcipős rác kimérten oldalba vizeli a raktárépületet. Neki is nagyon kell pisilnie, de hát nincs itt vécé, nincs itt semmi. Kisárgult fűvű, szemetes park van csak elhagyott játszótérrel, vándorló nejlonzacskókkal, távolabb pedig a lakótelep. Visszafordul a bácsi, bámulja a koldusasszonyt, főleg az összefilcesedett haját, és az jut eszébe, hogy olyan, mint a préri kutyák. Látott a Vájdon egy filmet róluk, pont úgy néznek ki, mint ez a szerencsétlen. Végre közeledik egy busz. Úgy 50 méterről már ki lehet venni, hogy a négyes, ami felmegy a hegyre, aztán visszakanyarodik az alsóváros felé is. A bácsi előkészíti a pénzt. A melegítő srác nem jön a megállóba. Úgy látszik neki nem jó a négyes, vagy vár valakit. A busz beáll, leszálló nincs. A bácsi jegyet vesz, az ajtó már majdnem becsukódik, amikor hirtelen a srác is előre ront és felpattan az első ajtón, előtte tesz egy különös mozdulatot a kőkút felé, mintha lejtett volna valamit. A bácsi a masszatos ablakon látja, hogy a prérikutya kutya külsejű asszony átkozódva rázza az öklét a busz felé. Lassacskán megérti, hogy a melegítős az ő tálkájából kapta ki az aprót, hogy nem volt neki pénze jegyre azért hajolt le futtában. Az ablakon át látni, hogy az asszony mellett már ott áll egy szakállas torzombors férfi is. Egy másik prérikutya, a társa, aki szintén kiabál. Nem tudni honnan, miféle oduból, üregből bújt elő, Minden esetre ott hadonászik, távolodik az asszonyjal együtt, ahogy a busz halad. Hát most mondja meg, milyen ország ez? Fordul a a mellette állóhoz. Hát micsoda ország ez? Hogy kirabolják a koldust. Az utazók közül senki sem felel. Nézik a szürke fákat, az eget. A melegítős utazik, Aztán, amikor az alsóvárosban megürül egy hely, leül. A préri pedig visszamásznak a raktár sarkába, A pozdorjalapok mögé.